wa sharru l'umur muhdathatu ha, wa kull muhdathat bid'a, wa kull bid'a t'zolala, wa kull v'lala t'f'i nër. Allah subhanu wa ta'ala kathen qur'an, zhali ke yukhawifu Allah bi'i ibadah, ya ibadifat taqoon. Baxi qatarquhuwa Allahi madhuwa bar jahani minu qur'an, uthotra bar bati, Ma andë të kësaj Ma andë të ti prokuitimi Allah o i madhëruar Frikson ropërit e ti O ropërit e mi Në kini frik mua Kështu thot Allah o i madhëruar Dhe Allah subhanu wa ta'ala ka përmendur Gjehenemi në Quran shumë her Që njerëzit Të pregatitën për ditën Në të cilën do dalit tjake në logari për para Allahut Dhe të ruhën për të dënimit gjehenemit Të ruhën sepse Allah i madhuruar e ka përgatitur gjehnemin për të ndëshkuar ataj që kundështën urë dhe të ti, si shtohet në hadithin kudësi, që Allah subhanu e ta'ala i thot gjehnemit, në ti adhabi u adhibu bikimen ësha, ti e ndëshkimi im, ndëshkojme të këtë të dëshiroj, dhe më thëmë këtë të dëshiroj prej atyre robër për të cilë kundështën urë dhe të Allah subhanu e ta'ala. Ta Allah i madhuruar, taforlunul Kur'an për xhehenemin dhe ka emërtuar atë me shumë emra të ndryshëm me kuptime të përafërta që njeriu të krijojë një përshtypje më të qartë sikur ta ketë përpara tij xhehenemin që të ruhet prej tij duke u larguar nga gjunafe dhe duke kryer vepra të mira, prandaj Allahu subhanahu wa taala ka quajtur atën arabisht jahannam me kuptim qenë xhehenem siç kanë treguar disa dijetarë, një për tyr dhe Ibn al-Firi To të, të gjëhnemi, zjarë i shytu gjëhënënën sepse është thel, i thelë, është shumë i thelë. Për ndaj profetisë sallallahu aleyhi sallem ka të rëguar <kuh> në hadithet e sakta. Se, <kuh> thelësia ti është afer 17 vjetë nëse ti e hedhë i, hedh i shkangelarë do 17 vjetë dhe sa shkojnë fundë. Edhe Allah i madhruar e ka përmendur zjarën me kte emër shumë herë në Koranë. Hëtë Allah subhanu wa ta'ala Inna gjehenna me kanët mirësada Gjehenemi është në pritje, në pusi Littaghinë me aba është vend këthimi e tyre që, që e kanë të tëpruar Që e tëpruar duke kundështuar Duke kundështuar urdhër të Allah subhanu wa ta'ala Në dynja Gjithashtu Allah subhanu wa ta'ala E ka qojtu e zjarin laga Dhe fjala laga në gjuhën në rabë është një për emrave të vetë zjarit i tili ndizet dhe lëshon flak të mëdha, për nërë qytur lëdha, e ka qytur Allah subhanu e ta'ala lëdha, në jeti që thot kella inëha lëdha në zahat e lishëwa. Për kundra zi thot, gjëhnemi është lëdha, është flak mëdhë, i tili thot në zahat e lishëwa, ua shkull njerëzve edhe skalpi në kokës, ua heq njerëzve edhe skalpi në kokës atyre që të hynë të ta i dashur Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur atë al hutama dhe fjala hutama në gjuhën arabe vjen nga fala hatama hatama do thot dishka, ta shkatërrosh diçka ta thyesh ata ose ta zhrmosh ata edhe e quajtur hutama sepse ata që do hyjnë në të do shkatrohen të do dërmohen të do digjen në të dhe nuk do të ngjelit gjë pa u djegur Ka të në Allahu subhanu wa ta'ala Lejum bëdhenne fil hutama Dohidhet në hutama Wa ma adrake me l'hutama E ku e diti se qëfar është hutama E më të vërdet e ku e di njëriju i mjerë se qëfar është hutama Po ta dinte nuk të ta kishe kundështuar Allahu subhanu wa ta'ala si herë Por nga që njëriju nuk e di Nga hutese e ti Nga padije e ti Nga ignorancë e ti E kundështon Allahu subhanu wa ta'ala Edhe meriton hutaman Përëndajë thëtë Allahë i ma dhurërë për njeriën, innëhu këna dhalu men jahula, a yësh i padrej dhe i paditur. Thëtë Allahë subhanu wa ta'ala, o ma adrake men hutama, edhe ku aditit farsh hutama, naru Allahi l-muqada, hutama është ziari Allahutin dhezur allëti tëttalë u alë l-afidah. Gje vëtën që shëndezë u pëndezë e ti ka rritu atë dhe gradët lartë, a i sa i dhe përtonë deri në zemër një njëriut. Do më thënë zjarri, nuk është i zjarët dynjas. Allahu Suhanu e Ta'ale ka bërë zjarën e ahireti shumë herë më të fuqishë në si zjarët dynjas. Dhe me e keqe se kjo është njëriu nuk vdes në të do të digjet çdo gjë nga trupi i dhërer, te gjë zemra aty do të digjet përsëri gjalli, pastaj do ta rikrijojë Allahu përsëri, edhe do të digjet përsëri dhe ai s'do të depërtojë zjarrit deri në zemër. Ky është zjarr i për cilin Allahu subhanahu wa taala ka thënë ai quhet al-hutamah. Ka thënë thabit al-bunani ka burdu diegur zjarrin edhe zemrat e tyre të gjallë. Më pas thabit al-bunani Ka rritu të mundu arri në dëshkimit e kata dërnë të dhe grade e thonë të qatër. I dhe shtu Allah subhanu e taale ka qëtu zjarin e sajirë. Ka thonë Allah subhanu e taale, Inna lëdhine e kuluna e muala ljeta ma dhulmen, Inna ma e kuluna fi butunim nara ose jaslo në sajira. Ata të cilët e hanë pasu i në jetimve padritsisht, Ata në të vërtet hanë në barqë edhe, zjar, edhe dhe të të zjarë edhe të hyjë në sajirë qumun ziarun jahannam dhe do shkyrtu sa'ir se ka sa'ran jun rabd hundazje dhe sa'ir do tho shindezur gjithashtu ka thon allah subhanahu wa taala fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir nje grupi am per xhenet dhe nje grupi am per sa'ir dohom per per ziar per jahannam gjithashtu allah subhanahu wa taala ka qut ziarin saqar ka qut ziarin e jahnemit saqar fa dhalla subhanahu wa taala Se sa uslihi së kërë Se sa uslihi së kërë O ma e dërake ma së kërë Do të hejë dhe të në së kërë Edhe ku e diti se shfarë së kërë La të bëki o la të dërë Nuk le azja Nuk le azja për një riut Ka thënë djetarët në shpigimin a jetit Do të të që i ha mishët e tyre dhe hashtë dhe gjëtë trupit tyre Gjithashtu Allah subhanu wa ta'ala E ka qëjëtur zjarën el-jahim Fëtë Allah i madhruar O burrizët el-jahimu l-gawin Edhe u shpaqt jahimi Fër njerëzit e humur Wa khila lahum Ejnëma kuntum ta'budun e mindun i la Edhe u thua të tyre Ku Hal janë ata që adhëronit ju përvecë Allahot Hëllë janë surun e kum A u janë të sirun A ju ndihmojnë dhët juve Apo ndihmojnë dhët vetët të tyre Fë kubë kibu fiha U hum u lgaun, edhe atëherë hithën e gjahnem, me kohë ata edhe të humbërit. U gjonu du iblisë e gjmeun, edhe u shtërija iblisë të gjithë, të gjithë hithën e gjahim. Ka nëndjetarët është gjithë u zjarën e gjahim, sëpse fjallë e gjahim dhëtë thotë flakët të cilët janë shumë të në zëhfahtë. Këndajë Allah subhanu wa ta'ala ka qëtu zjarën e gjahim. Gjithashtu Allah i madhuruare ka që i turzjarin në Kur'an el-Hawie, ka thonë Allah subhanu wa ta'ala, fa emma men khaffet me oazinu hu, fa ummu hu Hawie, edhe ata të cilë pëshoër dhe ty e jo të t'i kente lehta, ma thonë këtë kemë përpun të mira, Ta njërës do shkojnë thëtë fëmë muhu hauje, thëtë nëna e tyre do jetë hauje, do nëna e cilë do t'i presë, do t'i përqafoja ta, dhe do t'i fusën në kararorin e saj, ku shëtë kënan? është të hauje. Hauje është gjëhnemi. Edhe e ka qujtur Allah u hauje, se hauje njën në rabët do thotë hunnerë. është hunnerë atë gjëhnemi në cilën do bian, dhe do jithën e ta për 17 vjetë duke rantë, duke u b Këto e në gëtëm emrat që ka të reguar Allah subhanu ta e talen për gjëhnemi në Kur'an E përto gjithashtu ka folu profetës sallallahu alai sallim gjatë Dhe kjo të regon rëndësine madhe që i ka dhënë Kur'ani përmëndi se gjëhnemi kërka përmëndu kash emra për ta Gjëhnemi Allah unë ruajt për i shërët ti Allah unë ruajt për gjëhnemit edhe për i shdo punit që të që në gjëhnem është me shkavë Sikurse xheneti është me grad, xhenemi është me shkallë. Dhe sipas shkallës është edhe nxehtësia e xhenemit. Sa më poshtë aq më nxeht është dënimi për ata që futen atë. Ka thënë Allahu më dhëruar inal munafiqin fi ddarkil asfali minan nar. Po munafiqët janë në shkallën e fundit të zjarrit. Do të thotë në shkallën më të keq, më të fundit do të ikush më nxehtja në munafiqët. Me këtë tregon që xhenemi vërtet është me shkallë. Ka thënë Abdulrahman ibn Zaidu an-Naslem: "Xheneti është me grad, të cilat shkojnë duke u ngjitur, edhe Xhenemi është me shkallë, të cilat shkojnë duke zbritur." Do të thotë duke zbritur, por duke qenë më nxehtë. Edhe kanë treguar selefët? Ka treguar disa selef që kundërstarët, ata muslimanët që janë kundërstarë që kundërshtojnë urdhën e Allahut dhe janë në shkallën e parë të Xhenemit, më pas të, të tjerët. Por në të vërtetë nuk ka ndonjë argument fetar i cili të tregon këto ndarje, edhe përderisa shoja të ka heshtur dhe ne heshtim, thjesht dimë që Xhenhemi është në shkallë dhe çdo njëri çdo person do meritojë sipas punës që ka bër, atë që meriton tek Allahu subhanahu wa taala. Është rëguar në disa libra emrat e këtyre shkallëve, në pas këtyre emrave që përmendën moshi, por nuk është sakt, nuk ka argumente sakta, e saktë është që këto emra që përmendëm të gjitha në emrat e Xhenhemit në përgjithësi edhe shkallët nuk kanë lidhe me këto dhe e mërtimish, por ato janë gajbë të këllohë subhanu wa ta'ala. I dhe ashtu Allah i madhëruar në ka tërguar në Quran që gjehnemi ka porta. Porta nga të cilët dëhyjnë banorë të gjehnemi në ta. Ka thënë Allah subhanu wa ta'ala, Ua inë në gjehennëme lëmë u riduhum e gjmaim, Lëha seba'tu abuab, Lë kulli babi minhëm gjysëm maghësumë, Thëtë Allahu Suhanu Teala, edhe gjehnemi është vëndë premtimi i tyre të gjithëve, a i ka shtatë porta, shdë port, në shdë port është ndarë një piesë e tyre. Ka të një më nukë këthiri, do të thotë që janë shkruajtur që për shdë port dë hyjë një piesë e ndjekëzve të iblisit, të cire nuk kanë rukë tjetër vetëm së dë hyjë nga jo portë. Si pas punë dhe që kanë kryer në dunja Si pas punë dhe të këshijë që kanë kryer në dunja Dhe Kur të hynë banorë të gjahnemin Në gjahnemin do të hapën portat Ka thënë Allah subhanu ta'ala Wasiqa lëdhine këfaru ila gjahnem e zumara Hatta i dha gja uha Futihat e buabu ha Dhe do drejtohen Ata që kanë më huar për në gjëhenem Grupe-grupe, dhejri sa kur shkojnë atje Do të hapën port atë të gjëhenemit Allah i më dhurur ka përmëndu Më pasë gjëhenetën dhe thot Hatta i da gjëhuha U e futi hat e buabuha Thot dhejri sa kur të vinë Banuar të gjëhenetë për gjëhenetë thot Dhe të hapën atyre portët Kërse për gjëhenemin thot direkt të hapën Pa thënë dhe Ka thënë djetarët që banorët e xhenemit nuk presin që t'u hapen porta, por sa të shkojnë direkt dhe gjen porta të hapur dhe futen atë. Kurse banorët e xhenetit, kur shkojnë në xhenet, shkon profeti sallallahu alajhi wasallam i mbarti këtë portën e xhenetit, edhe ë meleku i cili quhet Ridwan, i cili është portieri i xhenetit, i ia hap atë dhe i thot vetëm ty mësh dhurë, mësh dhënur dhe ti ta hap portën e xhenetit. Po ne vallloj më dhurë ka treguar që ndërmjet Hyet në gjënë dhe portës ka një dhe në një kohë të vogël, e cila është koha e hapjes për profetisë sënë Allahu a.s. Kithashtu ka thënë alloj madhuruar më mbrapa, mas i të rgonë që du të havin portët e gjëhnemit, banorët e gjëhnemit du thot, u du khulu e bua bë gjëhënë me khali di në fiha. Hyëni në portët e gjëhnemit të përjeqën të ta. Vëtëm, ideja e porëcisis është shkatërruese për banorët e xhehnimit, ku ata mendonin që do jenë të përjetshëm të. Sepse porëcësia në ndëshkim është më e rëndë se vetë ndëshkimi nga ana e shpirtërore për njeriu, ku ai e mendon se nuk ka më për të vdekje, nuk ka për për më përfundim, por ai do jetë përjetshëm të. Allah subhanahu wa taala ka treguar që mos besimtarë dhe në gjehnem dhe të mbjullën portat, për mos pasur më shprejtës për të dalë më për i ti, ju mbjullën portat të të allohë, subhanu e tala, vëlladine kefarubi ajatina hum ashabu më shëme, dhe ta të cilët i më hua nëjët e tona, ata janë, janë të majtët, alejhin nerëm usadhe, në bita është një zjarë të të mu usadhe, ka thënjim në Abbasit, ka thënjim në Abbasit, radhijallahu anhu, muqsadeh dhe tëtë me portët të mbyllura. Ka thënë Allahus Suhanë të tali dhe shtonë Quran, innehe alejhim muqsadeh fi amedin mumet dhe dhe. O të gjehnemi përtash muqsadeh dhe më në portët të mbyllura fi amedin mumet dhe dhe me shtyla të zjatur ose të shtrira. Ka thënë këta dhe, e ka baslezuar ibnu ibn Mesrudit aje dhe thoshte, innehe alejhim muqsadeh bi amedin mumet dhe dhe. Si do thot Jehenemi portash me porta të mbyllura me shtylla të shtrira. Ka thënë Atija, "Që shtyllat do të vendosen porta të Jehenemit shtylla prej hekuri." Ka thënë Mukatil, "Ma si të mbyllen porta të Jehenemit, atë do, do të shtrëngohen këto porta me shtylla prej hekuri që tuk, që tu rikthehet banu dhe jehenimin zehthie jehenimit e katata gjithashtu edhe stresi i tyre i privësisë që nuk kanë për dal do të mëprej jehenimit gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem hadithe sakta që porta të jehenimit hapen dhe mbyllen çelë të dhunja dhe ka thon profeti sallallahu alejhi dhe selem kur vjen muaji ramazanit hapen porta të xhenetit edhe mbyllen portat e jehenimit mbyllen porta e xhehenimit sepse në këtë muaj Allah i mëdhuruar i mëshiron njerëz më shumë se çdo muaj. Dhe sepse njerëzit këtë muaj i drejtojnë Allahu më shumë se çdo muaj dhe kërkojnë falje për të, Prandaj Allah i mëdhuruar i shfuton njerëzin e xhehenimit në këtë muaj dhe prandaj i mbyll portat e tij. Xhehenimi ka lëndë ndezëse, të cilat e ndezin. Lënda ndezëse e xhehenimit janë mosbesimtaret dhe ata të cilët digjen të dhe gurët. Ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala O ju që keni besuar Ruej në vetët tuve ja Edhe familet tuve ja prejzjarit Wa kudu an nasu al hijjara Lëndër të cilit Jan njerëzit edhe gurët Gjështu ka thënë Allahu madhruar Fëtëku në narën leti Wa kudu an nasu al hijjara O ruvej në prejzjarit Lëndër të cilit në njerëzit legurët, uaid vetë për kafirën, as për përgatitur për mosbesimtarat. Kan treguar disa selef që këto gurë janë gurët e xufrit. Kjo transmetohet nga Abdullah ibn Mas'udi, Allahu Allah, Allah qoftë i kënaqur për ti, thotë gurët që janë treguar në gë, për xhehenemin janë gurët e xufrit, i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala që ditën që ka krijuar çajit të tokës. Gjithashtu me këtë mendim është ibn Abasi dhe Mujahid dhe ibn Zurayj. Ka thënë ibn Zurayj-i Shumitës e djetarët të fësirit janë të mendimit që gurët që ka përmëndur Allah në Koran janë gurët e sëqufërit të, të cilët e ndezin zjarën dhe kanë thëm thuet që nuk të gurët ka pës lojet në dëshkimi për njerëzit që nuk ndodhen të gurët e tjerë e parë gjë është që ato ndizë shumë shpet e dyta që ato kanë erë shumë të shumëtuar shumë të keqe e treta gjë është që fëto gurë lëshoj një tym shumë të madhë e 4 ta shë ato në gjitën në bas lukurëve të trupit njeriut dhe 5 ta shë ato kryon një në zehtësi shumë të madhë për njeriun gjithashtu ka tërguar Allah subhanu e talën Quran që lëndën dëndezë se e zjarët janë edhe idhujt dhe statujat edhe ato që kanë adhuruar njerëzit përveç Allah subhanu e talë ka thënë Allah i madhurën Quran Inne kumë ma ta abudun e mindun La e hasabu gjehennem e entum Lahavari dun Ju edhe ato kja udhuruat ju përve që Allahut Dhe jenë gurët e gjehnemit Të gjith ju në të dohyni Nusë Allahua në madhuruart Në ruaj nga zare gjehnemit Nusë Allahua në madhuruart në bëj përgaturi Që përgatiten për para Se dhivin dhe shkimi tijë Wallahu selamatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jamein ma ba'd Allah subhanahu wa ta'ala kaqbur jahnemin shumt nxeht nxehtësia ti, e tij i tej kalon kufic e nxehtësisë zjarrit i dunjas dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë ziarion ziarri dunjas është një piesë Prej 70 piesëve të zjarët e gjëhnemit Dhe në nëzëtësia tjërë Sa një e 70 të zjarët e gjëhnemit I kanë thënë O i dërguar e Allahut Si kur t'i ishte Vedëm një piesë për 70 dhe ishte E mjaftu është me Tha A i nuk është një piesë Por i kanë shtuar nëzëtësia 69, 69 piesët tjera Transmeton një më buhariu dhe muslimi I të shtu Profetër s.a.s. ka të reguar në hadithet saktah që zjarët qëhënemi nuk shuat dhe Allah subhanu wa ta'ala ka të reguar të gjemë Quran tëtë Allah i madhuar Fë dhuku falen nëzidëku mille a dhaba tëtë Allah i madhuar shioni se nuk kemi për të shthuar vëtëm së dënim gjithas të ka thënë Allah subhanu wa ta'ala kulle ma khabat zidëna hum sajira sa herë që i shuat në u ashtoj ma tyre më shumë dhe zjenë e zjarët i dhe të të ka thënë Allahu Subhanu Wa Ta'ala, inë lëmugjërimi në fi adhabi gjehenne me khali dun, kriminelet dhe jenë të përjeqëm në zjarën e gjehenemit. La ju fëtër u anë hum, nuk ju të pësohet atyre këndëshkim, o hum fihi më blison, edhe atanë të janë të pashpresë. O hum fihi më blison, në kanë mëmbur shpresën se të shpëtojnë për ti. Allah subhanahu wa ta'ala ka përgatitur një dhe një dy të gjigant, të cilin ai ka përgatitur kastile për banorët e xhehenemit, ka thonë Allah i madhëruar, wa ashabu shimali ma ashabu shimali. Edhe tmajit e thot çfarë janë tmajët? Fi samumi wa hamim, wa dhillimin yahmum, la baridi wa la karim. Ka thonë Allah i madhëruar Majtët, Ata janë thot në semum Dhe në hamim Dhe në një re prej jehmum Nuk ka në to asftoh Dhe asnë dherë Ka përmëndur Allah i më dheruar Që aer i gjëhnimit është e semum Semum gjuhën në arabe Quhët aer i që shumë në zëht Edhe sot e kësë dite Arabët e përmëndur të fjallë Kër është në zëthirë ma dhe vapës verës E quhën e semum Ajeri, kër vjen erë në zëhtë shumë E quhën e semum Edhe kë në dynja, kë erë në dynja është aq e nxehtë sa kjo ta pieg lëkurën e fytyrës, ata që kanë shkuar kanë provuar në Arabinë Saudite dhe Tunanizie. Kur në dynja, kur kë nuk është pjesë zjarët, thua e zjarrit, çfarë mund tuo për zjarrin ahertot. Edhe ka thënë Allah subhanahu wa taala ataduken samum dhhamim, hamim jut u in zeft. I thili kanë ritul gradë më lart të nxehtësisë. Edhe thot kanë hije për yahmum, yahmum që një sopat shtëllungët e ndhajët të të të të të të të të të cilat nuk rjojnë për ta as të të të si dhe nuk janë as në nërinë për ta por janë vetën për të a marrë frymen e për të ashtuar më shumë në nëzë në në në në në të të si në zjarë parnda ka thënë Allah i ma dhruar për të tym, të të këthibun, të tëmë i në të një ku i lama këntu mbihitu këtë dhibun shkoni të këtë aji që i keni përgënjështrua tek ajo hije që ndahet në tre pjesë, nga që është tek hije, domthonë tymi që del nga xhenemi krijon një lloj reje, duket sikur është hije dhe ndahet në tre pjesë. Qoftë Allah subhanahu wa taala la dhilil wa la yughni min al-lahab, nuk krijon atyre ky tym dhe kjo re dhe kjo hije, nuk krijon një një hije të vërtetë që i ftoft ofat ose i freskon. Dhe as nuk ua largon atyre flakën. Inaha tarmi bi shararin kal qasr. La basat ragun allahu madhuru qe kto flaqet janë flak gjigande. Një Skëndi e kësaj flake thot inaha tarmi. Po ky zjarr këto flak lëshoi thot Skëndia. Skëndia, një Skëndia zjarrit është kal qasr, është si kështjell thot. Është si kështjell madhështia e kësaj Skëndie që lëshon ky zjarr është si kështjell Allah. Ka annahu jimalatun sufr i janë njësoj thëtësi dhe vetë e zeza. Shuk ka thëni ibnë Abbas i dhe tjerë. Shuk ka përshkruar flakët dhe shkëndia në zjarën gjehnimit Allah subhanu e ta'ala. E kjo është vetë një piesë e dënimit që ka përgatitur Allah i madhuruar për ta. Kjo është ku ka të reguar profetis sallallahu alesillem, që gjehnimin dizit kohë pas kohë e ndezë Allah i madhuruar që më shuhët. Ka thënë Profetit sallallahu alai sallam Hadithin që e transmitoni më muslimi I drejtojt një personit I thotë falë e namazin e sabahut Dhe pastaj Mosu falë më derisa të linë djeli Edhe të ngrihet Sepse i urlinë, linë lin mes brirëve të shëjtanit Edhe atëheri bëjnë sesh dhe mos besimtarët Më pas falu Se namazin jo të atëherë shi të dëshmuar Duhon të dëshmujnë me lajket Dhe erisa hije të shkurtohët në maksimum, shki, deshët të shkurtohët hia e shtizës në maksimum. Pas ta i dhët, kur të shkurtohët hia, musu falë mësat herë ndizët gjëhenemi. Edhe kur të vi hia, në kërëfët dhe zjatë për sëri hia, atë herë falu. Dhe kjo të regonë që në kohën e drekës, kur në zekhtësia është në e madhe, se në shdo moment të ditës, atë herë ndizët gjëhenemi. Për ne dhe profetis s.a.ll. ka thënë hadit Kur të shtërëngohet nëzëhtësia, vonojni namazin, sepse nëzëhtësia e madhe është shfryrje e gjëhnemit. Gjithashtu, ka thënë profetisë sallallahu a.s. Gjëhnemi ju ankua Allahut më dhëruar dhe i tha, jam duke ngrën vetën time, pa ndaj me lejo që të shfryj, pa ndaj dhët me lejoti që të shfryj, dhe e lejo në nojë më dhëruar gjëhnemi që të shfryj dy herë. Dhe dhe dhe profetis, e thuaj Profeti sallallahu alejhi wasallam, prandaj thot nxëntësia më e madhe që gjini në ver është prej shfryrjes së xhenemit dhe ftohtësia më e madhe që që ndjeni në dimër është prej shfryrjes së xhenemit. Nitashtu Allah subhanahu wa taala ditën e gjykimit do ta ndezë xhenemin dhe do fusi disa njerëz fillimisht për ta ndezur dhe më shumë atë dhe për të ashtuar ndezjen të cilët do jenë shembullë i keq për gjithë ata të cilët do hynë e në, në, në, në bastyrën e xhenem, nusallahu ole madhuruar, të na ruaj nga zjarri i xhenemit, nusallahu ole madhuruar, të na ruaj nga dënimi i varrit, edhe ruajtë vërtet bëhet, duke llarguar gjunafat. Prandaj Allahu subhanahu wa taala tregon për xhenemin, që njerëzit të ruajnë prej tij, duke i ubind urdhërave të ti, tij, duke i llarguar gjunafeve e me gjithë këtë, për kujtim madhështor që ka treguar Allahu në librin e Tij, shumica e njerëzve të hyjnë te Përshka këtë mashtrimit të dynjas E cilë të di mashtrojë ata Do të di bëjë ata banorë të gjëhnemit Në është dojimi 999 Dhe të pak dhe jenët e që shpëtojnë Nusë Allah në madhuruar Në bëjë për këtë pak të dhe Nusë Allah në madhuruar Në bëjë haram zjarën e gjëhnemit Dhe profetisë sënë Allah v.s. ka thënë Kushi falë 4 rekat e për parë namazit drekës Edhe 4 rekat e mas namazit drekës I abënë Gjithashtu profetis sallallahu a.s. ka thënë, Allahu i madhuruar e ka bërë haram zjarën gjëhnemit dhëndit ku njëri u bënë seqde. Në mundë gjymëtyrve me cilat njëri u bënë seqde, Allahu i madhuruar e ka bërë haram gjëhnemit që ti di e gjëta. Nusë Allahu në madhuruar, në e bëjë haram gjëhnemit, në të në fuzin që në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të